Komna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare, åtminstone för oss och just nu. Jag som sitter här på filten i sommarsolen heter Danny Arling, är söta butterkaka till fiket. Och med mig har jag min vän, trogna bisittare och vår rykande heta kaffetermos, Thomas Engström. Hej hej! Och jag sitter också med min vän, filmkunnige kollega och vår ekologiska morotstårta, Paavo Hemmingsson. Ja, hallå där. Mina herrar, hur är det med er? Jo, men tackar som frågar. Det är väl inte så tokigt, åtminstone inte på den här filten med det här sällskapet. <laughs> ja, visst är det härligt sällskap man har fått här. Det känns riktigt mysigt. Så här ska sommaren vara, eller hur? Mm. Ja, så man ska alltid spenderas i goda vänners lag och eh, vad är bättre än ett par kollegor med ungefär samma intresse men ändå där åsikterna kan eh, flyga åt både höger och vänster? <laughs> mm. Ja, att vi kommer överens är kanske ett mirakel i sig men... Visst, är det, en, det är en härlig stämning här måste jag säga. Och gott kaffe dessutom. <skratt> ja, oh, ja. <skratt> verkligen. Jag tackar. Och dessutom smakar den här molskakan och butterkakan förträffligt också. <skratt> mm, härligt. Ja, ja. Jo, men vad är en så fika utan något gott i kaffet? Det är uh, nästan en lag att det ska vara det. Ja, men de säger väl att kaffe och fika är lika? Och det tycker jag definitivt. <laughs> det hör ihop på något vis. Det är... Sällan jag sitter och bara dricker kaffe, det ska ju sägas. Utan det händer ju det händer väldigt ofta i just sociala sammanhang. Och det händer väldigt ofta när det är något fika som det bjuds på. Enda gången som jag kanske bara dricker kaffe bara för att dricka. Ja, kaffe för koffeinets skull Det är ju på morgnarna i sådana fall Då brukar det kunna behövas Då vill jag kanske inte ha någonting sött i mig Även om blodsocker. Tenderar vara ganska lågt på morgonen Jag vill bara slänga in här att jag vet Att du även dricker kaffe under sena inspelningar För att du inte ska sitta och somna Nej, Visst, det är, är såhär morgon, Tidig morgon och sen kväll ja, då, då blir det ju Kaffeintaget som är rent som det är Och det är ju just för att få den där kicken men, men sker det mitt på dagen då Det är hemskt, hemskt Som jag dricker kaffe Bara för att, ja, dricka kaffe utan det blir ju så här om oh, man har besök ska jag koka kaffe och så svarar ja, de flesta ja på det och då blir det som en, det blir som en social grej och samma sak att man går och fikar och istället för att då dricka ja nu brukar jag förvisso ta varm choklad också men, men kaffe det är någonting socialt och trevligt med det. Nej vad vore en stund i goda vänners lag utan en rejäl kopp kaffe till lika där att det, det, det funkar inte utan det, det bara hör till helt enkelt. Ja, nu är jag ju inte en enorm kaffedrickare själv. Jag brukar ju föredra någonting sött och gärna någonting polande men, men en fika är ju aldrig komplett utan kaffedoften. Alltså då känns den inte som en riktig fika. Utan den ska vara där, var man sitter på kaféet. Man sitter på en filt ute i skogen. Eller hemma hos någon som man tycker väldigt mycket om. Vilket som, den ska bara vara där. Och... På något sätt så är det lite en liten sommardoft också med, med tanke på hur mycket man är ute i det gröna och fikar vid den här tiden. Ja, alltså just det här med att ha med en termos ut det är ändå rätt klassiskt. Det, det känns som att det hör lika mycket till som att när, det då, ja, när vi går mot kallare tider, alltså när vi vinter, då är det väl mer traditionellt att man då känner doften av varm choklad. Så det är väl lite sådär: sommar ute, dricka, dricka kaffe. Och så sedan när det är vinter, så dricker man varm choklad. Sen är det lite lustigt egentligen kanske att dricka varmt kaffe på sommar när det är väldigt varmt. Någon gång har jag tänkt så här... Men vänta nu, varför tog jag just en sån här kopp för? Det är ju ashett hela tiden. Jag vill inte bli mer varm. Jag har en teori om att det är för att... Um, om man skollar sig ordentligt på kaffet... så tycker man att det är svalt sen. Och det är väl en fördel <laughs> om det är varmt. det ska ju vara bra för kroppen att dricka varmt... när det är varmt ute. Att det är betydligt bättre än att dricka kalla drycker. Åh, oh, jaha. Alltså att det kan ha någonting med att göra... att man, man typ ställer om kroppen bättre att den anpassas i. Jo men rent logiskt så borde det ju vara så eftersom att om du dricker någonting kallt så stämmer ju inte det överens med miljön du är i just nu som är väldigt mm. varm så det kan väl skära sig ganska ordentligt där. Jag brukar ofta få höra att man ska dricka kallt försiktigt och inte för mycket. Man ska inte halsa mm. en, en kall dricka en riktigt varm dag för du kan mm. få en så riktig smäll av den um, effekten. Det kan jag ju verkligen tänka mig. Jag önskar att jag hade haft bättre koll på det än när jag var i Japan. Och det är så här i oktober var typ 28 grader varmt. Och istället för att dricka jag just varm kaffe så deserverades ju lika mycket kallt kaffe, alltså ice coffee rent utav. Mm. Med mycket is i dessutom. Så att det var ju väldigt populärt för mig då att jag, jag drack sånt istället därför att det var ju väldigt svalkande. Men jag kanske skulle ha hållit mig till det varma kaffet ändå för då kanske det hade <laughs> hållit bättre liksom. Min kropp hade vänt sig snabbare. Ja fast du fick väl ingen sån där chocken ändå så du har ju klarat dig. Nej nej det är sant. Jag, jag tycker att jag gjorde det på rätt sätt ändå. <laughs> ja men det känns rätt eller hur? Det känns konstigt att dricka mm. en varm kopp kaffe en rykande het sommardag så... Och... Ja Det är rätt så intressant Jag tror att det är den effekten man får När man har en sån här glasshuvudvärk Om ni har haft det mm. någon gång mm. När man äter lite för mycket glass på en gång Och det börjar spänna i huvudet Och man undrar vad tusen kommer det härifrån Det kan ju vara att det är den här spänningen som uppstår När du blir väldigt kall och resten mm. är väldigt varmt Mm, ja men faktiskt, det där, den effekten har ju faktiskt varit med om någon enstaka gång och det, det är ju lustigt att det kan bli så men det är ju också rätt logiskt. Jag menar, är man väldigt varm och blir nerkyld så det, det känns som att det är aldrig bra att gå från det extrema av det ena till det extrema av det andra utan man, man måste som ta det där lite, lite lugnare. Precis, men å andra sidan så är det sällan man i Sverige har så extrema temperaturer som man mm. råkar ut för det problemet så ofta så... Det är rätt så skönt att vi, vi lever i ett någorlunda tempererat land i alla ja, det, det ska absolut sägas. Visst är det som skönt när det var liksom över 20 grader hela tiden där i, i oktober och även in i november i Japan. Och sen att våren kom jättetidigt och det var ju hur härligt som helst bara liksom sent i mars och tidigt april. Men... Alltså den här extrema hettan det är ju som aldrig kul, jag kan inte uppskatta det för att det var så kvavt och så varmt så att man orkade verkligen, man, man orkade verkligen inte röra på sig alltså på riktigt, det var helt horribelt. Jag kan bara um, föreställa mig. Jag har ju varit fast i um, gråa Sverige hela tiden, så uh, <laughs> jag har inte något direkt att jämföra med. Men um, jag kan säkert smyga in på någon restaurang och springa mellan köket och frysen och få samma upplevelse. Det har du sommarens uppdrag, Daniel? Tror jag. Ja, det har du, precis. <laughs> Skulle jag få riktigt tråkigt någon gång ska jag överväga det. Men um, <laughs> annars så um, struntar jag nu. Den biten. Ja, ja, jag tror det överlever. Det finns ju så mycket annat att äm, göra under sommaren. Jag äm, kan ju inte låta bli att bli lite nyfiken på vad ni ska hitta på så fort äm, semestrar och annat infinner sig. Ja, för min del så har jag inte något speciellt inplanerat. Det blir väl lite småresor, lite här och var. Men jag håller mig nog inom landet det här året, tror jag i alla fall. Men eh, lite utflykter, lite äventyr. Och eh, om vädret blir lite sämre så blir det väl lite film också, ska jag inte kunna tänka. <laughs> Vilken ja. chock att någon av oss vill titta på film. <laughs> oj, oj, oj. <laughs> ja, men, om man då bortsett från att självklart kommer det att bli en del film. Speciellt, jag menar, bio på sommar, det är ju alltid det är ju alltid biosommar. Mm. Men om man bortser från det och det minimala resande som kommer att ske bara inom Sverige så de enda projekten jag har är att jag ska lägga ett rätt stort 3D-pussel av karta i Västerås, alltså i den här Game of Thrones-världen. Mm. Och sen har jag även en dödstjärna på 3800 Lego-bitar att sätta ihop. <laughs> <Wow>. <laughs> att, där har ni mina sommarprojekt. <laughs> jag kunde inte låta bli att skratta lite för mig själv när jag såg meddelandet om att du hade köpt den där och tänkte... <laughs> Thomas, du har barnasinnet kvar. Varför är jag så fruktansvärt avhållssjuk på dig just ja! nu? Ja, hur? Ja, jo, det är ju några stycken som har sett den här gigantokartongen som jag har där hemma hos mig. Och liksom, alltså när det är så mycket Lego då väger Lego sjukt sjukt mycket verkligen, mer än vad man kan tro när det bara handlar om plastbitar. Mm. Så den är rätt imponerande både att se och att försöka liksom lyfta på och känna på och så här, att man ska titta på baksidan och framsidan och på alla de här små bilderna som avbildar då själva modellen när den är färdig. Mm. Så jag är jag är ju nöjd med <laughs> det. Är, ja. ja. Men det är rätt så lustigt. Jag fick tag i ett par såna här um, gratis grejer med Lego från um, ett par tidningar och satt och byggde mm. ihop dem till min sambo som ska ta med dem till arbetet. De har ja. massa av uh, små barn som tycker Lego är väldigt väldigt roligt mm. och um, när jag satt där och byggde ihop dem så kunde jag inte låta bli att försvinna tillbaka till bandummen själv och tycka, åh, Lego, det är så himla <laughs> roligt det här. Ja, men det finns ju ingen åldersgräns för Lego. Det, mm. det stim stimulerar kreativiteten i vilken ålder man än är, så det, mm. det är alltid skoja att sätta sig ner och, och bygga med klossar. Mm. Ja, men det har du ju rätt i. Alltså den enda anledningen till att man slutar är väl för att man någonstans tror att men nu ska jag vara vuxen och mm. är man vuxen, då ska man inte hålla på med sånt här trams. Mm. Men som du säger, där finns ingen egentlig ålder och det är väl vad man gör med det som är grejen. Om, mm. om sen alla andra tycker att du är barnslig eller fianti för att du håller på med det, ja, jo det. För det var... Då får det vara deras problem, helt enkelt. <laughs> ja, precis. Ja, jag, jag känner ju förstås väldigt få som, som verkligen har Lego-barnasinnet kvar till den, till den nivån liksom att man än idag kan tycka att ja, det är kul att köpa någon av de här större Lego-modellerna och bygga ihop. De flesta tycker fortfarande att Lego är fascinerande mm. och att det är en kul det är en kul liksom form av leksak. Och man minns det väldigt väl från barndomen och Ja, har många bra minnen av det men det är få personer som liksom jag själv då faktiskt fortfarande kan köpa någon modell för jag tycker att det här är inte bara så sjukt att få sitta och hålla på med utan det kan vara en, en fin prydnad liksom beroende på modellen man köper. Ja, där kan jag väl tycka att många Lego-modeller ser hyfsat ut som sina filmmotsvarigheter eller vad det nu kan vara i och med att vi nu Nämner Star Wars och din dödsstjärna mm. där. Men jag vet inte hur realistiskt lika de egentligen är. Så hade jag skulle ha en um, modell av någonting hade jag nog hellre köpt en figurin av något slag. Men, <laughs> men det är ju lite småläckert ändå att ha någonting sånt där. Det är det ju. Men um, om jag fick välja mellan den där och en modell av dödsstjärnan- eller mm. Darth Vader eller någon annan från um, filmserien- då hade jag nog tagit figurinen istället Men å andra sidan hade jag ju missat De där timmarnas nöj av att bygga det också <laughs> Ja exakt det är, ju, det är ju halva nöjet med det Och det man ska sätta ihop det också Och då gäller det ju verkligen att man har Att man har just den typen av barnas Och liksom intresse kvar mm. För annars så Modeller är ju inte bara praktiska att de, de kommer färdiga mm. De är ju också otroligt, otroligt snygga Och väl detaljerade jag är ju sån som vill ha så många figuriner jag bara kan och grejen är ju den att man har ju bara begränsat med utrymme så det är ju bäst att sätta punkt någonstans och när man vill ha in en ny då får man göra sig av med en gammal. Bara det är ju ett bra botemedel mot impulsköp. Ja precis det är väl det. Jo alltså jag avundas två vänner jag har som just nu har just fått ta på en ny lägenhet så de ska flytta här i slutet på sommaren eller om det var ja, någonstans runt hösten. Och det blir en stor fyra och det hade jag ju gärna också haft bara för att kunna ha då separata rum för till exempel då ett biorum för det skulle jag jättegärna ha med min projektor och där inne kunna sätta upp både filmplanscher men också ha just samlarprylar som är relaterade till filmer mm. och sen kanske ha något form av hobbyrum rent utav där jag då sitter och gör sådana här projekt. Så att, som sagt, det här med utrymmesbristen, den är väl egentligen rätt bra därför att då får man ändå lov att tänka till att men jag har faktiskt inte fler väggar att sätta upp de här planscherna på eller vad det nu är. Och jag har inte fler hyllor att ställa in de här grejerna på. Men hur många rum man än har så blir det platsbrist till slut tycker jag. Så... <laughs> ja, man har ju en tendens att samla på sig en massa mm. både nyttogrejer och inte så nyttogrejer. grejer. <laughs> Visst. Men det är ju lite det som är nöjet. Jag tror vi alla är hamstrar på ett eller annat sätt. Och om det är filmer, böcker, figuriner eller vad det nu än må vara- man har en tendens att samla på någonting, åtminstone mm. goda minnen om inget annat. <laughs> ja, och det är, ju, det är ju väldigt praktiskt ändå för det tenderar inte att ta så mycket plats såvida inte nu det här gamla goda minnet är till exempel en, en skänk från barndomen som är alldeles gigantisk och jättetung och man vill absolut ha den i sin egen lägenhet framför att absolut inte slängas eller sådär. Det är ju aldrig bra om man bor i till exempel en etta och man ärvar något sånt där jättemonster till möbel och får försöka mm. få in den. för mm. det, det går sällan jättebra det där. Vissa möbler ska vara i villor eller liknande. Ja, ja. jo. Speciellt sådana här. Jag tänker mig just typ skänkar och även förvisso praktiskt. Men såna här gamla, gamla bänkar med lock som man kan förvara saker inuti de är ju visst det är praktiskt och det är bra förvaring på det viset men oftast är de ju också ganska otympliga, riktigt stora, väldigt robusta och supertunga just därför att de ska ju som hålla för att man både ska sitta på dem och det ska vara bra förvaring så att då blir de lite större men det är så att typiskt bör hållas kanske i en villa, bör inte vara i en liten lägenhet för då... Mm. Jag har tyvärr en sån här just nu kan jag säga och jag känner och den, den vill jag byta ut faktiskt för visst den är lite halvpraktisk men ja, jag skulle hellre ha en bokhylla där eller någonting. Ja alltså vissa möbler hör inte ens hemma i lägenheter och det är inte för att jag inte tror att det kan bli väldigt snyggt med inredning och liknande men äm, att ä, försöka få upp en jättemöbel utav ek till exempel på ä, åttonde våningen utan hiss oh, eller något sådant. <laughs> Är oh, ju sällan en rolig upplevelse det är något som jag har mycket erfarenhet av med att konka möbler till höger och vänster och upp och ner men jag är ju väldigt förtjust i de här gamla, fina, otympliga möblerna så då får man lida för det när det väl blir dags att flytta men det bygger ju lite muskler om inte annat. <laughs> ja, jo, det gör väl det om inte annat. Man ska väl se till att flytta någonstans där det finns en rejäl hiss. Det är ju en bra hjälp mm. till att börja mm. med. <laughs> det är det man får sitta in sig på när man ska byta lägenhet. Man ska ha är det så att man liksom ska bo ett par våningar upp då ska det gärna finnas en hiss där mm. för då får man lov att tänka på sådana saker men annars absolut, det kan ju vara, rätt, det kan ju vara snyggt med de här gamla mödren och en del de är ju väldigt, väldigt förtjusta i just att ha sådant mm. och jag hjälper gärna till att flytta sånt det har hänt men det är ju väldigt opraktiskt om den personen ska bo ett par våningar upp och det inte finns hiss i lägenheten mm. eller i, i det huset Jag kan höra diskussionen inom mig nu Titta vilken fin lägenhet, kan vi inte ha den här? Nej, nej jag ingen hiss. ingen hiss. <laughs> Men för att komma tillbaka till ämnet Det var sommarpussel Och medan du bygger på dina modeller Så ska jag nu försöka ta om måla lite Och hinna läsa ett par böcker som det inte har funnits tid med För det har varit ett ganska hektiskt halvår den här gången mm. Och jag misstänker att det har varit så för oss allihopa För det har varit mer eller mindre svettigt När man har skickat meddelanden om framtida inspelningar Ja, det har blivit lite tajt emellanåt det här med att hinna spela in vissa avsnitt under halvåret som har gått. Så ja, det har ju varit lite småsruligt på sina ställen måste jag erkänna. Men är det är väl ett kärt besvär ändå hoppas jag. Ja, men absolut. Det är klart att man gör sitt absolut bästa för att hitta något ställe att spela in på. Och det har ju varit väldigt roligt att, att vara med och leka mer grabbar lite grann också. Så ja, det har varit ett mm, Absolut. Det är ju fortfarande ett... Det är ändå ett hobbynöje som vi håller på med här. Mm. Så det skulle ju känns värre om det hade varit någonting som man inte hade känt någonting för. Då hade det varit väldigt mycket syssla och väldigt lite nöje. Men nu är det ju ändå... Ja, att sätta sig ner och få, och få tid till att dels se en film och sen kunna diskutera den filmen. Det brukar ju som gå bra ändå. Mm. Man kan rucka lite grann på hur tidigt eller hur sent det ska spelas in. Och man kan överleva det. Jo men så är det ju. Man måste ju hitta den där luckan. För det tar ju ändå lite tid att äm, ja, samla tankarna och sätta sig och faktiskt försöka spela in också. Så äm, jag tycker bara det är otroligt roligt att vi alla har hittat den tiden. Och att vi har äm, kunnat genomföra ett helt halvår igen- Alltså det är mm. fantastiskt roligt när man sätter sig i början av ett halvår och ska börja spela in så ser det så oändligt långt och svårt ut att få gjort. Och så hamnar man här i slutet igen och tänker, herregjösses gick det så här snabbt ändå? Det, det här hade jag inte trott. Jo, jag blir alltid lika förvånad när vi då ska planera. Vad är det vi ska se nu härnäst egentligen för någonting? Och så plötsligt så säger du att oh men det är ju en special. Vi ska ju spela in inför sommar nu. Nu är det sommar vet du. Det, det var länge sedan det var vinter. Ja, tiden har gått makabert fort måste jag säga. Det känns som det bara var ett par veckor sedan. Man börjar med inspelningen av mitt första avsnitt och helt plötsligt så sitter vi här och ska diskutera ett helt halvårs samlade produktioner nu och jag förstår inte riktigt hur det här har gått till egentligen. Nu mm. vet du hur vi har känt nu ett helt år innan du började. <laughs> ja. Usch, jag hade en märklig känsla det där. Jo men det är också en väldigt tillfredsställande känsla att ha kommit till den här punkten för tills nu har vi ju spelat in 21 avsnitt bara det här halvåret mm. och vi har ju spelat in 68 avsnitt totalt. Jag tycker mm. det är jättehäftigt och det känns kanonbra att, att ha kommit hit här och jag tycker att framtiden ser väldigt ljus ut för programmet. Även om vi kan behöva lite rast och ro ibland, det kan ju bli lite tufft så där Ja, jo, som sagt, i, ibland så har man ju ändå tänt lite grann på gränserna för att eh, just kunna spela in och sen är ju, jag vet ju att redigeringsarbetet tar ju en hel del tid <laughs> även om jag inte har pillat på det ännu själv. Men gissas, jag, alltså jag som ändå har min YouTube-kanal också och jag får ju sitta och redigera mina videos. Jag vet ju hur mycket tid redigering verkligen slukar upp. om man sitter där och vill att det ska bli så, så bra och så perfekt som möjligt. Så därför tar det alltid mycket mer tid än vad man kan föreställa sig. Mm. Jag förstår inte riktigt hur du, Danny, hinner med alltihopa. För jag och Thomas kan ju... Ta det lugnt efter att vi har gjort inspelningen. Men du måste ju sitta ner i timme efter timme och försöka få någon som helst person på avsnittet där. Så jag vet inte var du hittar alla, alla lediga stunder där egentligen. <laughs> ja, lite sömn. Ja. <laughs> jag förstår att det är nätterna. Nätterna är ju ganska långa så där kan man ju redigera länge. <laughs> <laughs> Nej, nah, men alltså det... Det är ju påfrestande att sitta och redigera det här. Det är det ju. Samtidigt så är det ett kärt besvär. Jag menar, vi gör ju det här för att vi tycker det är roligt. Och nu är jag ju den som har suttit och satt mig in i klippningen. Och har gjort det sen start, mer eller mindre. Och um, det betyder ju att jag har hyfsad koll på vad jag håller på med. Jag skulle inte vilja säga att jag vet hundra procent. För ibland undrar jag över tusen det jag sitter och trycker med egentligen. Nej, jag, jag förstår att det det ska nog bli lite snurrigt där för det är ju ändå långa avsnitt får man ju säga som vi har vi har ju växt en hel del också sedan det allra, allra första avsnittet mm. så det är ju mycket tid som går åt för att redigera. Mm. Det är ju en, en hel del saker som ska falla på plats och som sagt, det ska ju låta bra om man vill helst att det ska låta perfekt också. Så att, <laughs> det, det, det ligger mycket arbete till alltihopa. Jo men det roliga där är ju att det låter ju som att vi vet precis vad det är vi vill säga i den färdiga produkten så att säga i det färdiga avsnittet mm. som vi lägger ut men faktum är att vi lullar ju runt ganska mycket och har ingen aning om vad det är vi säger och omtagningar och liknande och det är ju helt okej, okay. jag har ju inget problem med det, men... Det låter bättre när det är färdigt än när det är precis är inspelat. Ja, det är ju väl sant. Skulle man lägga ut en råkopi av det vi har spelat in efter en session så skulle lyssnarna få sig en totalt annorlunda upplevelse. Det, det kommer vi aldrig att göra, för då, då faller hela programmet i folks ögon kanske. Ja, då skulle folk inse vilka klåpar vi är, host, host, hakel, ju Vi är ju tre glada entusiaster och... Det är också den nivån vi har valt att lägga oss på. Jag menar, inget av det vi säger är ju någon fullständig sanning. Utan vi säger ju de tolkningarna som vi gör och de tankarna som vi har slagits utav. Och mm. Jag tycker det är det absolut mest intressanta att få ta del av. Jag menar, om någon skulle komma och säga till mig att det är så här det här ska tolkas. Och det är inte alls så jag har tolkat det. Då skulle jag ju bli lite förvirrad, och tunga, men var kommer du ifrån och varför är det du har tolkat så mycket med rätt och så vidare och så vidare? Det är bättre att man har sin egen bild och är beredd att diskutera den och är beredd mm. att vidga den. Jag menar, mm. det här halvåret har varit väldigt intressant att få ta del av era åsikter om. Ja, alla filmer som vi har tittat på och alla böcker vi har läst. Så jag känner mig ju mycket mer berikad efter det här halvåret än jag var innan. Mm. Vad härligt! Och det är bara till att hoppas att våra lyssnare känner likadant. <laughs> ja, <laughs> exakt. Ja, det får vi väl hoppas annars så kanske vi börjar tappa lyssnare efter det här och det vill vi väl inte. Nej, <laughs> vi får väl hoppas på att det kommer in kommentarer för Folk lämnar oss i sådana fall så att man vet <laughs> att, hallå, där så här tycker jag. <laughs> Men vet ni vad, jag har faktiskt en liten fråga här som kan vara intressant att fundera på i samband med sommar och ledighet. Ja. Mm. Om ni fick åka till en plats, vilken som helst som vi har besökt under det här halvåret i programmet i någon av filmerna eller böckerna vi har tagit oss an. Vilken skulle ni vilja åka till i så fall och varför? Jag skulle nog gärna ha tagit en tripp till den miljön som vi befinner oss i i filmen Porco Rosso. För den tycker jag är, är himla spännande och härlig verkligen. Överlag så är jag ju väldigt förtjust i just Miyazakis filmer och de miljöer som man brukar måla upp. Och ja, lite grann så hade jag nästan först tänkt att se My Neighbor Totoro- bara för att Totoro finns där. Men, men överlag så tror jag nog att jag skulle tycka det var mer spännande ändå att befinna mig i den, i den världen eller i det liksom, tidsåldret som Porkorossos utspelar sig på. Det är för att du vill eh, flyga runt i ett litet flygplan och hoppa från ö till ö och så vidare, eller hur? <laughs> jo, faktiskt. Alltså, de här övärldarna i synnerhet. Alltså, där till exempel Porcorossos själv då stannar upp och bara eh, sitter under i sin härliga solstol mm. när han inte är ute och flyger uppdrag och sånt där alltså det är ju ett, ett himla fint semesterparadis som det ser ut, men också när han kommer till den här klubben och träffar sina gamla vänner och även ovänner jag gillar som de här miljöerna och platserna som man får se att de flyger runt i och de tillfälligt landar vid och sådant och sen är det, det är himla charmigt med den här tiden när man hade de här propellerflygplanen och man hade de här kläderna man bar på och allting. Jag tycker det är himla charmigt verkligen så att dit skulle jag gärna ha tagit mig. Ja alltså Sakis värld är alltid så förtrollande att man bara lockas och drömmer sig in i de här världarna. Jag skulle mm. kanske av de här två, ni har pratat om under det halvåret föredra My Neighbor Totoro just för de här lummiga skogarna och naturmiljöerna som finns där men eh, om jag ska välja en film som jag skulle vilja besöka så skulle jag nog lämna Miyazaki och eh, ge mig till den lilla ökenhålan Perfection istället för att eh, slåss mot jättelika maskar och eh, uppleva en helt annan värld än vad man är van vid och kämpa för sin överlevnad helt enkelt och en av de främsta anledningarna till detta är kanske också för att göra mig olycklig på den här lilla snorungen Melvin som befinner sig i Perfection. Han skulle inte överleva länge om jag hade varit där, tror jag. Du vill ha en arbetande semester helt enkelt. Jag tycker om äventyrsemester, det måste jag erkänna. Ja. Mm. Ja, där får du nog mycket äventyr, det känns som att livet är ständigt i fara. Alltså. Jag hade nog rekommenderat att packa med en bazooka, bara för säkerhets skull. <laughs> ja, och potentiellt någonting som håller en ovanför jorden. alltså Hade Jetpacks varit bättre utvecklare så då hade det väl funkat rätt bra. Nu vet jag inte riktigt vad man ska ha för att kunna skydda sig när man springer omkring på marken. Jag har ju också en aning om vad du kommer att beställa för något att äta på äm, den lilla restaurangen när du ändå är där. Ja, så vad kan det vara då? Ja, kanske en äm, rykande färsk kalsåne. Mm. <laughs> Och... Aj, ja, ja, det är kanske sant i va? Nu att jag hungrig på kalsåne också, det här var inte bra. Jag kanske måste, jag måste överge på Rosso, för jag är inte säker på hur bra som man bakar där borta. Så måste jag kanske komma iväg till Tremors istället och besöka dig där, Pao. Bara för kalsånens skull, menar du? Ja, faktiskt. För så förtjust är jag i just kalsånen när det kommer till pizza. Men du får ju inte glömma nu att äm, folket i Porco Rosse är ju faktiskt italienare. Men just ja jag är ju räddad nu när du säger det. Hurra! Jag stannar kvar. Om jag någonstans ska kunna få en bra pizza så är det väl ändå här, ja. Jag glömmer bort att det är ju faktiskt, det är ju faktiskt italienare som jag har att göra med där. Men å andra sidan, om du flyger förbi Perfection då och Pavus så kan du ju hjälpa honom med ditt lilla flygplan där. Ja, visst. Det känns ju som att den ska faktiskt vara ganska uppskattad i just den miljön och den filmen. Så jag kan flyga förbi och, och plocka upp dig när du behöver lift. Det är bara att sticka upp tummen in i luften och vifta lite grann så alltså då, då kommer jag dit. Mm. Med ett par rykande och färska pizzor. <laughs> ja, så lämnar jag dig. <laughs> jag måste ju erkänna att jag är inte ens i närheten av så äventyrlig eller um, speciell som, som ni är. Jag, um, mm -hmm. jag hade hellre velat besöka den här lilla byn i chokolat. Oh. Ja. För um, det är ju någonting speciellt med hela den filmen naturligtvis. Vi är ju väldigt förtjusta i den allihopa vad jag vet. Och det är något magiskt med den miljön och de fantastiska omgivningarna och allting där. Att jag, jag hade bara velat åka dit och spendera en vecka eller två och bara njuta i den här lilla fridfulla byn eh, helst efter att alla har blivit goda och glada med varandra för då, det är ju ingen i början i den där filmen de är ju ganska sura och tvära men eh, då ordnar ju upp sig och det är ungefär vid den tiden jag vill komma dit och säga hej här kommer jag jag slipper både mördarmaskar och arga flygpirater. Du vill bara ha ett litet semesterparadis du alltså. Ja men det kan jag väl vara värd efter att ha um, mm. gått igenom alla de här avsnitten i gud vet hur många timmar. Jo faktiskt. Jag hade tänkt att säga det också att om du nu ska dit så se du till att faktiskt ta dig dit alltså efter att en Rocher har varit där och haft sitt goda inflytande på alla. För annars kanske det skulle vara lite sådär att komma dit och försöka slå sig Ner och måste tillrättavisa visa sig efter då var den här greven vad han hade för regler och, och tycker så här om att man skulle föra sig och inte föra sig. Ja, men du vet vad, jag hade skärmat befolkningen med mitt leende och sen hade allt varit klart så. Det är lugnt. Ja, ja sant. Det hade inte behövts någon choklad om du hade varit här istället. Du hade ju bara snackat lite grann så hade allting varit frid och fröjd i, mm. på fortet där, mm. ser du. Sådär, nu är det fjäsko också på gång. Det må så vara, Pavo, men jag är svag för choklad så jag väljer inte bort det för någonting. Nej, jag, jag backar upp det helt och hållet. Jag skulle också vilja vara där efter som sagt, att Rose har kommit dit och chokladen flödar. Det, det hade inte jag heller sagt nej till. Ja, men det är ju någonting speciellt med choklad. Och det är så gott att få prova olika sorter och typer mm. så... Mm när man går förbi och ser något litet chokladteri eller en liten chokladbutik mm. så det är svårt att låta bli att, att gå in och titta åtminstone och därefter är det också väldigt svårt att låta bli att köpa något litet bara för att, för att prova ja. bara lite, <laughs> lite, lite det börjar med lite men det slutar väl på ett helt annat sätt när man väl har börjat tror jag. ja ja det har en tendens till det, ja jag, jag vet, jag vet så är det väl för oss alla tror jag. Ja vi har väl ett litet chokladsuger allihopa men äm, det kan vi ingen väl klandra oss för. Vi är ju gott i grisar med tanke på allt gott vi har satt i oss det här halvåret. <laughs> ja jo, bara just den här kaffekoppen som jag tenderar att ta innan vi sätter oss och spelar in. Jag brukar faktiskt hacka upp en liten bit mörk choklad och slänga i eftersom jag är en sådan som inte uppskattar kaffet i sin naturliga form. Jag tycker det är lite för bäst och det är lite för starkt så att jag vill alltid ha både mjölk och socker i men den senaste typ halvåret så har jag börjat byta ut mycket av sockret mot mörk choklad istället därför att ja, dels så känns det som att det är bättre att jag tar en ruta av en chokladkaka än att jag tar just en sockerbit, att det är bättre socker och dessutom så tycker jag att det gör mycket för smaken. Mm. Ja, men kaffe och choklad det fungerar jättebra ihop. Alltså det, ja. det låter mm. rätt så spännande. Det kanske jag ska prova också. Ja, jag kan ju varmt rekommendera det är helt klart. Det är som sagt, hacka upp den lite små bitar och så sedan så strimlar man ner det där i väldigt varmt kaffe då så att det verkligen lyckas smälta lite grann. Mm. Är du som jag att du vill ha mjölk i så då brukar jag faktiskt köra det tricket att jag börjar med att värma mjölken. Och så rör jag ner chokladbitarna i det, eller chokladhacket snarare. Och så sen slår jag på kaffet. För då hinner det som verkligen ja, röras ihop också. Okej, okay, du har sålt mig där tror jag. <laughs> Helt plötsligt så har Eskapisten blivit en matlagningspodcast också. <laughs> ja, ja. Nu känner vi som Roger här. <laughs> ja, men det här är um, Thomas um, Café de Eskapist. <laughs> ja, <laughs> men oui. <laughs> det är kanske är det jag ska börja tänka på Sara om till att öppna något slags lite chokladeri och så kan jag spela eskapisterna där. <laughs> ja, ja det är klart det måste ju vara i bakgrunden ja. hela tiden. Ja, visst visst. Ja, jag tror det att det är ju väldigt trevligt att ha just kaffe, lite choklad och lyssna på det här. Det tror jag skulle gå hem väldigt bra. Mm. Bara man inte får en sockersjock. Nej, precis. <laughs> Dels av det söta i kaffet och så de söta herrarna som sitter och pratar. Ja, det blir för mycket av det goda då kanske. <laughs> ja, som sagt, det blir ju lätt. Du får varva med lite filmmusik mellan varven också. Ja, ja just det. Mm. Filmmusik från Tremors. Åh, <laughs> <laughs> oh, jesus, ja... Men det har ju blivit som sagt 21 avsnitt 22 med detta och jag tycker som sagt det är ganska imponerande. Så jag kan ju inte låta bli att undra, har, har ni fått några favoriter bland halvårets avsnitt? Mm. Jo, ja. mm, absolut tycker jag. Jo men kan vi inte göra som varsin liten topp tre i så fall? Jag tycker det hade varit jättekul att få höra vilka avsnitt var och en av oss tyckte var de roligaste och varför också. Jo, men ja, visst, men absolut. Då kan väl du få börja, på. Arvo, vilka avsnitt har varit eh, dina favoriter under det gångna halvåret? Då ska vi tänka till lite här. Mm, jag tror att en av mina favoritavsnitt är The Fountain faktiskt. Som var ett annorlunda filmval från er sida jämfört med, med vad ni brukar ta upp och diskutera. Och, eh, det var roligt att höra er ta an en... en filmer lite djupare budskap också och höra er analysera och försöka förstå er på vad det egentligen var som hände och relationerna sinsemellan och allt sådär. Så, där. så det, det tyckte jag var ett riktigt härligt avsnitt och en lite annorlunda avsnitt och ett väldigt givande avsnitt också. Där. Ja, det var ju ett väldigt speciellt avsnitt att spela in för vi visste ju redan på förhand att det här är en ganska svår film. Mm. Inte svår som är dålig eller någonting sådant utan svår just därför att det här kommer att vara en svår nöt att knäcka. Och det är väl också det svåraste avsnittet vi har spelat in i Pistorna åtminstone hittills. Men eh, det är ju i utmaningar man verkligen får testa gränserna och se vad man är kapabel till. Och jag var ganska nöjd med The Fountain-avsnittet när det var färdigt. För jag, för jag tyckte att det här helt enorma ämnet lyckades sammanfattas ganska bra. Mm, faktiskt, det var, det var helt klart intressant att få spela in och att ha den filmen att prata om Som sagt till skillnad från många av de andra För riktigt så där djupt Har väl inte du och jag djupt dykt tidigare Daniel, Som jag kan minnas Det här är som sagt en av de En av de som svårare då, filmerna Som man har tagit sig an Och det, det blev ju en väldigt rolig diskussion Av den anledningen också Det blev väldigt mycket att tänka på Och eh, som ett helt En helt annat avsnitt bara verkligen. Så det var det var skoj men det var också svårt. <laughs> men det var, det var helt klart en upplevelse. Det var väldigt kul att få se den filmen av den här anledningen. Jo, men för mig är det lite kul när man vågar variera. Jag menar, jag hade inte velat ha en svår film, eller en djup film, eller en väldigt tankvärd film varje avsnitt. För jag tror vi hade bränt ut oss på bara ett par veckor. Mm. Det är skönt att ta en, en så kallad blockbuster eller popcornrulle mellan varven också för de har en tendens att vara lite ytligare. Roliga, men ytliga. Och då kan man låta de högre hjärnfunktionerna svalna lite mellan varven. Mm, det behövs, ja. <laughs> och ska jag fortsätta nämna favoritavsnitt så måste jag ju ta upp ett av de avsnitt där ni behandlar, ja vad ska man säga, skitfilmer rent ut sagt. För <laughs> ja. jag njuter ju fulla drag varje gång ni försöker er på en sån film och man hör hur frustrationen stiger och ilskan bubblar någonstans där bak och avsnittet jag tror jag njöt av mest var när ni behandlar Dungeons and Dragons. För mm. eh, där var ni inte nådiga men ändå så tyckte jag att jag kunde känna av att ni ändå hade väldigt roligt när ni såg filmen samtidigt. Att ni kunde skratta åt eländet mm. åtminstone. Mm. Även om ni samtidigt var väldigt enerverande på vad de här filmmakarna hade gjort med den här franchisen egentligen. Mm. Så eh, ja det var en spännande blandning och extremt roligt att lyssna på faktiskt. Jo, där hade de ju verkligen verkligen tagit någonting som, som ligger mig varmt om hjärtat och så bara totalt sönderhackat det mm. <här> mer eller mindre alltså det var ju, det var verkligen inte nådigt, Dungeons Dragons filmen är ju någonting som på ett sätt bör glömmas och gömmas, men på ett sätt så är det också ganska underhållande att se alltså, den, den är ändå inte katastrofdålig som, jag menar, Birdemic den, den filmen blir bara arg av att tänka på till och med men här så blir jag mest ledsen och känner att jag blir berövad något. Jo men det är ju för att Dungeons and Dragons ämnet är ju någonting som har ja, enorma möjligheter och extrema potentialer att utnyttja. Och så väljer man att göra någonting som blir så här. Och det var ju en enorm besvikelse. Sen måste jag ju erkänna att jag får ju ut en liten kick av att se den just därför att den är så fruktansvärt dålig. Mm. Jag älskar ju mer eller mindre Jeremy Irons i Dungeons and Dragons just därför att han är så extremt överdriven. Och vi pratade ju en hel del om honom och hans skådespeleri och ja. den är ju värd att se bara för den saken skull. Men det är ju en skitfilm och det är så oerhört tillfredsställande att få sitta och kräka av sig lite emellanåt på någonting som är riktigt, riktigt dåligt. Ja. Och tyvärr är Dungeons and Dragons riktigt, riktigt dåligt jord det, det tål att sägas om och, en, om och om igen. Det är nästan så jag känner mig lite sadistisk när jag lyssnar på era skitfilms avsnitt där att man njuter man av när ni mår som allra sämst egentligen. Men det är faktiskt riktigt underbart roligt att lyssna på när ni försöker bilda er en uppfattning om vad det är som för sig går i, i filmen mm. överhuvudtaget. Jo, men som jag upplever det så är det ju kul att bara få ta någonting som är dåligt för annars är ju risken stor att man bara väljer filmer som man tycker är bra eller som har väldigt högt anseende, eller som är väldigt djupa, eller vilket som. Alltså att man tar någonting som tekniskt sett är bra, men då missar man chansen att faktiskt få ifrågasätta vad tusan håller ni på med. Visst, det kan mm. man göra i en bra film också. Jag menar, vi har en, dissekerat många vi tycker om och ändå haft problem med vissa val de har gjort, och så vidare, och så vidare. Men när man tar en film som känns som att ingen tänkte överhuvudtaget, så är det väldigt förlösande att sitta där och undra, vad tusan håller ni på med, era Racklåpare? Mm. Mm. Så det är ju faktiskt några av mina favoritavsnitt att spela in, just därför att nu har man fritt spelrum att vara bitter. Precis. <laughs> <laughs> det finns faktiskt en, en stor glädje i det, det ska verkligen sägas. Ja, då är det inte bara jag som njuter av de avsnitten nu. <laughs> Nej, och jag, jag måste väl hålla med om att Dungeons and Dragons är ett av de roligaste sådana här skitfilmsavsnitten vi spelade in det här halvåret. Så um, gott mm, val. Mm. Mycket gott val. <laughs> <laughs> <laughs> Vad bra. Men då går vi in på nummer ett på min lista då. Och där hittar vi ingen mindre än The Secret of Kells. För oh. um, det här var en film som jag faktiskt inte hade hört talas om tidigare och sättet som ni pratar om The Secret of Kells det lockar mitt intresse något fruktansvärt så det var en, en värld som öppnades upp för mig innan ni satt och pratade om den här filmen och jag är extremt nyfiken på, på att se med egna ögon vad The Secret of Kells är och den ligger nu högst upp på sommarens måste-lista på filmer som ska avhandlas där. Vet du vad, då ska du få låna den utav mig. Åh, <laughs> oh, vad härligt, tackar. Det ser jag fram emot. Ja, det glädjer mig ju väldigt mycket som ändå propsar det väldigt mycket för att det här är ju en film som man, som man verkligen måste se och jag vet att det är många som ändå, det är lika många som tror jag har hört talas om namnet som absolut aldrig har hört talas om den, men många har väl sågna trailers kom och det varit ganska mycket tal om den och jag har fått att den vann en utmärkelse på, på något ställe så att därför kan det vara ett namn som man har hört men sen har det ändå, det som inte blivit någonting av det det har inte kommit längre än så mm. så att det, det var ju som meningen också med att lyfta fram den här filmen att verkligen få folk att få upp ögonen för den och ja, ifall man redan hade som sagt koll på namnet sen tidigare så att man blir påmind om att ja, men just i den här borde jag ju verkligen se mm. så det glädjer mig att jag nu har jag fått två stycken personer att faktiskt komma sig för och titta på den <laughs> ja, alltså, Vi blev ju helt trollbundna av den här hemma när vi tittade på den mm. och jag kan skjuta in som en bara liten kul detalj att två utav avsnitten du har valt som dina favoriter på det är filmer som det är Tummas som har proppsat och verkligen velat att vi ska ta upp och titta på så det visar ju bara att Tummas har bra smak mm. ja Jo, jag slår mig på bröstet nu det jag verkligen och känner att oh, vilken tur, jag har faktiskt valt någonting som går att titta på Men just Secret of Kells är en så speciell film, alltså den är svår ja. att sätta fingret på och säga, det här är vad som gör den här bra mm. därför att den har ju inte ett uns traditionellt tecknande i sig. Den är ju så långt från Disney-animation man egentligen kan komma. Samtidigt så betyder inte det att det ser konstigt ut på något sätt. Jag, jag blev ju själv väldigt trollbunden av de här visuella effekterna och hur man hade valt att animera och liknande. Och det var så fruktansvärt uppfriskande jämfört med Ja, just traditionellt tecknat som man annars översköljs med eller mm. um, det här digitaltecknade som har börjat ersätta det traditionella tecknandet. Mm. Och det var så skönt att hitta någonting som var fullständigt annorlunda, hade ett helt eget uttryck och ändå andades tradition genom varenda liten por. Ja det var just den här känslan som jag fick när jag lyssnade på avsnittet här när ni försökte beskriva det var väldigt målande och man försökte se det framför sig ja ni lyckades verkligen att fånga mitt intresse och bli intresserad av den här filmen så det var mycket bra jobbat av er Ja, för vi bara hoppas att själva filmen lever upp till dina förväntningar också Vi <laughs> <laughs> <Ni, laughs> har kanske byggt upp filmen alldeles för mycket kanske. <laughs> Ja, du får ta det med en passalt, salt så ska du säga att du blir lika trollbunden som vi är Ja, ja, jag känner mig inte orolig Jag tänker också det att äh, det är någonting väldigt speciellt och härligt med äh, Secret of Kells så att jag, jag tror att den hitta nog faktiskt rätt och du kommer att förstå precis allt vi har pratat om- och lyft fram och höjt till Ja, jag tror inte jag blir besviken för fem öre- för det, det verkar vara en film som passar mig som handen i handsken- så den måste upplevas helt enkelt. Då är jag ju nyfiken. Har du några favoritavsnitt, Thomas? Ja, jag, jag börjar med att nämna någonting som vi har varit inne på- och eh, både nämnt platser och figurer från sedan eh, tidigare redan- nämligen Chocolat, mm. avsnitt 50- för där har vi ju en, en riktigt, riktigt härlig historia också. En riktigt fin miljö och det är roliga, intressanta karaktärer tycker jag. Så när jag nu fick återuppleva den här filmen så kändes det som... Det kändes himla bra att göra för jag hade verkligen glömt bort hur mycket jag egentligen på riktigt tycker om den här filmen. Ja, jag tycker det översätts väldigt bra in i avsnittet också. För vi är ju väldigt, väldigt lyriska. Kanske lite för lyriska, jag menar vi är fortfarande kritiska, vi tar fortfarande upp problem och vi gör våra klassiska mm. analyser. Mm. Men det var väl ingen som missade hur lyriska vi var över den filmen och den berättelsen och det soundtracket och allting. Så um, det är kanske ett av de avsnitten där vi inte är så kritiska ändå som vi mm. kanske kunde ha varit. Men, mm. men herregjösses det är ju chokolade. <laughs> Ja, det var väldigt mycket gullig gullande där om jag inte minns fel med all choklad. Om det bara var chokladen som fick er att bli på det där humöret eller om det var hela filmen eller vad det var. Men ja, jag håller med. Det var ett riktigt härligt avsnitt att, att få avnjuta tillsammans med er där. Och ja, det är en riktigt härlig film också som jag tyckte ni gjorde riktigt rättvisa också med sättet ni behandlar den på så att kan mm. väl inte påstå att ni förhöjde den allt för högt upp i skjörna utan ni håller den väl balanserad och mycket bra diskussion kring, kring filmen. Jo, men det är så ovanligt att man ser en film som jag ändå skulle vilja kalla för en stor film som är så återhållsam som choklad mm. faktiskt är. Jag mm. menar, det är inte en explosiv film och det är inte en film som kommer farande i 180 och ökar utan det är en historia som trampar fram i sin egen takt utan att bry sig om några former eller regler eller liknande och det mår den ju väldigt bra av. Man, ja. man sjunker liksom ja. tillbaka och bara glider in sen lider den ju av samma problem som många andra filmer och det är ju att um, det är lite svårt ibland att gissa hur lång tid som har passerat mellan olika scener och sekvenser och liknande men det är ändå någonting som känns så genuint bra gjort där. Där är det nog Lasse Hallström som står för mycket av just den känslan. För det är någonting jag mm. personligen kan njuta av i samtliga av hans filmer i stort sett. Just den här speciella atmosfären och sättet som man dras in och lockas in i berättelsen och bara låter den uppsluka en fullständigt. Så det tror jag Hallström står mycket för där. Mm, mm. Jo, det är, den här, det är den här feel good upplevelsen helt enkelt, det är den känslan mm. och den är ju väldigt speciell och härlig Vidare då till nästa film i en helt annan miljö verkligen, där jag inte är säker på att jag skulle vilja åka men jag har även avsnitt 51, för att fortsätta att klättra bara strax efter choklad. Fight Club mm. håller jag också väldigt högt dels för att det är ju en riktigt riktigt läcker film tycker jag väldigt speciell och väldigt intressant att se och sen är det en sån här film som är kul att lyssna på när folk diskuterar och jag tyckte ni hade en riktigt intressant och kul diskussion om det också för det finns ju mycket i den filmen att prata om och det var väl lite inledningsavsnitt också Pavo om jag inte minns helt fel visst var det väl det det var väl Fight Club som jag började mitt inhopp här ja? Ja, en stark debut Det ja. får jag säga, verkligen. Precis, men det, det känns ändå, det finns nästan för mycket att prata om i den där filmen så mm. när man hade slutat så kändes det ändå, har vi inte missat någonting? Man skulle kunna ta upp både det ena och det andra utöver det vi pratar om så ja, det finns riktigt mycket i Fight Club och det är en riktigt härlig rulle att uppleva. Mm. Det var en spännande upplevelse att påbörja mitt eh, arbete med skapisterna just med en sån enorm rulle och så mycket att prata om som mm. Fight Club hade. Sen samtidigt så har vi ju ett problem om man väljer att kalla det så och det är ju att vi har ju valt att försöka hålla det så spoilerfritt som möjligt. Vi vill ju inte vara en så kallad spoilercast även om det är filmer vi har fullständigt förstört bara därför att titta inte på de här, det här är skräp. Nej, <laughs> precis. <laughs> Men Fight Club är ju en sån som innehåller ett par twister och eh, chockerande avslöjanden som... I hela filmen egentligen som är en stor del mm. av upplevelsen. Och mm. hur tusan ska man prata och analysera en film med så mycket som hänger på de här avslöjandena utan att fullständigt sabotera den. Ja. Så det var ju den stora utmaningen där förutom då att få ihop sina tankar i en vanlig analys för det kan ju vara lite lurigt ibland det också. <laughs> Men jag tyckte vi höll en väldigt bra nivå där och dina tankar och funderingar var väldigt intressanta att få ta del av För jag har ju inte sett den på år och dag så det var ju nästan som att se den för första gången än en gång. Och det är ju många intryck att ta till sig om vi säger så. Mm. Ja man måste sätta sig ner och riktigt ha sig en funderare när man har sett den här filmen för första gången. Det är mycket, mycket intryck som man riktigt blir översköljd av i Fight Club så Jag förstår det att det var en märklig känsla det där. När det kom så mycket på en gång när du inte hade sett den på så länge. Och det lustiga är jag har egentligen väldigt bra minne när det kommer till filmer och berättelser överlag. Men det var någonting med Fight Club som bara gjorde att Ja, men det stängde av sig själv förmodligen för att det skulle bli den här chockerande upplevelsen igen och det är jag tacksam för för det är egentligen jättetråkigt när man vet exakt vad som kommer att hända när det kommer att hända men det blev som på nytt igen och um, jag hoppas att jag förmedlade det bra att jag var både chockad, äcklad och impad samtidigt <laughs> <laughs> ja det tyckte jag definitivt framgick <laughs> och personligen måste jag väl säga att jag skulle inte ha någonting emot och semestra lite i den världen heller för det här mörka lite småläskiga det drar jag mig till till som flugor kring en koskit i stort sett. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men du är ju den lite mörkare av oss, Pavo. Men det är helt okej. Okay. <laughs> precis, precis. En härlig blandning av både det som är mörkt och ondskefullt men också ljust och gott. Det har jag i den sista favoriten till avsnitt. När vi i avsnitt 54 behandlade Good Omens. Och ja. Och det ja vad ska man säga. Det, det är ju dels Terry Pratchett men sen har vi ju också Neil Gaiman. Det kan ju omöjligt bli dåligt. Och historien i sig är ju... Den är så himla bra tycker jag. Jag gillar väldigt mycket den här, här boken. Men sen är den också väldigt rolig att prata om och det finns så mycket att prata om. Och karaktärerna är så härliga och beskrivningarna är så bra och det är så mycket humor. Oj vad det var kul att få <laughs> bara läsa boken igen och sen diskutera den. Jag kunde känna efteråt att vi hade spelat in det avsnittet som blev väldigt bra måste jag erkänna. Att vi tog upp kanske lite för lite karaktärer, där fanns ju en hel del fler som vi kunde ha nämnt men avsnittet hade ju blivit så fruktansvärt långt ja, visst, visst, det fanns nästan för mycket att prata om där också det är precis som i Fight Club att man hade kunnat säga så mycket mer även om det här äventyret och den här historien, men som sagt det blev ju mycket att prata om och vi var tvungna att hålla tillbaka ja. lite. Jag var nästan övertygad om att det här skulle bli ett Excel-avsnitt från er sida när jag såg att det skulle bli Good Omens på inspelningslistan. Mm. Eh, nu mm. höll er tillbaka lite grann där, men jag tycker ändå som lyssnare som inte har läst boken att ni lyckades fånga väldigt mycket av boken som helhet och diskussionerna ni förde var ju helt suveräna och jag tycker att det här var ett av era bättre avsnitt absolut för det, det var en riktigt härlig stämning er emellan och det brukade väl vara så fort det är Pratchett på listan också Ja, jo tack <laughs> Ja, det har ju en tendens att bli någonting väldigt speciellt när, när det är Pratchett eller Gay Man, För vi har ju haft en, en film baserad på äm, hans böcker ja, tidigare yes. också. Mm, mm. Men äm, vi äm, höll oss tillbaka lite grann därför att vi, vi formade ju om lite det här Excel-konceptet. Så att numera är ju Excel-avsnitten bara de som äm, är där vi tar upp äh, två filmer eller två böcker eller äh, två utav någonting. Eller fler för den delen som exempelvis när vi gjorde Thing vs. The Thing- eller Superman vs. Superman 2. Mm. Och det är ju därför att... Det är så svårt att sätta en punkt där man säger att- efter det här antalet minuter, då är det ett Excel. Och... Ja, det, det är så svårt att hålla tillbaka. Man vet inte riktigt hur um, långa diskussionerna kommer att bli innan man har hunnit börja göra diskussionerna. <laughs> ja, och, och speciellt som jag sa, jag menar, nu har vi hållit på med det här så pass länge så avsnitten har ju växt därför att vi har lättare för att prata och vi har lättare för att kunna analysera man har kommit in i en roll. Mm. Så därför har man mer att säga till om också. Så nu behöver vi som inte lägga så mycket... Ja, nu måste vi nästan lägga band på oss istället för att som, som i de första avsnitten verkligen så här, tänka till ordentligt och få fram så mycket som möjligt därför att man var inte riktigt man var inte säker på hur man skulle egentligen lägga upp avsnittet. Ja, för formatet var ju väldigt nytt då i början och um, vi höll ju på att experimentera hela tiden. Jag menar vi hade väl inte vår slogan förrän i det tredje avsnittet eller någonting mm. sådant. Mm. Det kommer ju allt eftersom och det är ju precis så som det ska vara. Men ju vanare man blir med att sitta här och låta munnen um, glappa på så blir man ju också vanare att ja, berätta och förklara lite noggrannare vad man tycker och känner. Varför är en karaktär inte bra? Och varför är en miljö väldigt vacker och perfekt till mm. filmen eller inspelningen och så vidare och så vidare? Mm. Man kan motivera sina tankar och funderingar mycket mer. Och det gör ju att avsnitten också blir lite längre. Nu är förstås jag och Pavel nyfiken på, vad har då. Danny själv för typ <laughs> av favoriter. <laughs> det var väldigt svårt att um, lista ut någon favorit i det här halvårets avsnitt för jag ska helt ärligt säga det är alldeles för många egentligen som jag tycker har blivit bra på ett eller annat sätt. Mm. Det har varit roligt att spela in det. Det har varit roligt att prata om det. Det har um, varit en rolig upplevelse i sin helhet. Men om jag ska välja ut tre bara för att ha valt tre och inte tio eller något liknande <laughs> så får jag väl säga att eh, bland annat Robocop var en eh, riktig favorit att spela in. Mm. Och det är till viss del därför att jag är väldigt förtjust i Robocop-filmen. Det är väl en bra utgångspunkt för eh, ett bra avsnitt. Men jag tyckte också att vi fick till en väldigt intressant diskussion. Och vi satt och plockade sönder handlingen och händelseförloppet och allting på ett väldigt snyggt sätt. Och hade väldigt mycket spännande att säga. Plus att det var en kick att sitta och faktiskt prata om en favoritfilm tillsammans med dig. För att ja höra vad du tycker och höra vad du tycker att någonting är precis annorlunda. Och, ja. Ja. Det var bara en, en rolig upplevelse helt enkelt. Mm. Jo, det var ju kul att få återbesöka gamla, gamla Robocop för jag minns inte riktigt när jag såg den senast men då, då var jag inte gammal verkligen. <laughs> Så att eh, det kändes ju speciellt bra att få göra nu när det ändå då skulle komma en ny Robocop-film men också som du säger bara att eh, få ha lite olika åsikter också som det känns som att vi hade med den här filmen. Det beror ju väldigt mycket på som sagt hur man känner för Robocop sedan tidigare och hur pass starka band man har där egentligen till, till barndomens dagar. Var ett, det var en kul gammal vän att få besöka det var det ja det var härligt att återstifta bekantskapen med Robocop för jag hade nog helt och hållet glömt bort den där filmen innan ni började prata om den igen och helt plötsligt så såg jag scenerna framför mig och allting kom tillbaka igen så det <laughs> det var en härlig känsla det där och jag måste säga att ni, ni tog upp härliga saker i er analys och, och förde diskussionen framåt riktigt härligt. Så det var, det var en skön energi i emellan där under det avsnittet. Så ja, det, var, det måste jag hålla med om. Det var ett riktigt härligt avsnitt. Nu är det kanske inte det, det bästa analysmässigt eller det bästa på olika sätt och vis. Men för mig var det det och um, det glädjer mig att ni också tyckte att det blev um, någonting värt att lyssna på i uh, sluttampen. <laughs> Precis, ja, Robocop är ju verkligen en sån film som är så pass djup som man vill att den ska vara. Så uh, det var uh, ungefär det avsprånget som jag tyckte mig kunna urskilja från er sida när ni tog upp den här filmen och det, det var väldigt givande för mig i alla fall. Jo men det är väldigt roligt för det finns väldigt många actionfilmer från 80-talet som är egentligen mer än bara en actionfilm. Det finns väldigt mycket där att fundera över. Men det enda man minns det är att um, det skjuts väldigt mycket, det är väldigt mm. blodigt och det är väldigt actiondrivet. <laughs> ja jo det finns mer också men det är det folk kommer ihåg och um, ja. Det var roligt att få påpeka att det finns mer här än bara blod och våld. <går> och jag tror jag fortsätter lite på blod och våld temat när jag tar mitt nästa favoritavsnitt. För det är faktiskt när lammen tystnar. Oh. Och det är därför att jag tyckte att vi fick till en sanslöst bra diskussion och analys i det avsnittet. Jag var lite nervös därför att det är en stor film, det är en tung film, där det är mycket att ta en titt på och där är säkert lika mycket till som man missar därför att man är så överväldigad av alla signaler, tecken och bilder i filmen att du bara åker en rätt över huvudet. Men jag tyckte vi fångade upp det mesta och eh, hade en väldigt spännande diskussion där vi inte alltid var helt överens. Vi var överens om de absolut viktigaste punkterna tycker jag och det, det kändes bra men... Eh... Vad spännande att höra hur olika vi tolkade vissa saker. Ja men det var väl den stora behållningen för min del också under när Lammet tystnar just dynamiken oss emellan den. Att, eh, vi, som du säger, vi tyckte kanske inte likadant i diskussionerna som vi hade men det var det som, som förde dialogen framåt också. Vi fick lite olika nyanser på hur vi själva upplevde den här filmupplevelsen så det, det tyckte jag var ett av våra bästa avsnitt i alla fall som vi spelade in tillsammans. Mm. Ja, det, det är ju ett avsnitt som jag på ett vis är glad att jag inte behövde få delta i själv alltså för när jag hörde att det var en av tystnare som skulle komma upp, då tänkte jag det åh, oh, oh, oh. det här blir det här blir tungt alltså det ska bli skönt att bara behöva lyssna på, och det var ju som sagt väldiga diskussioner det var väldigt spännande och det var så kul att ni hade många olika åsikter och liksom en, en olik syn på filmer som hände och många scener Och folk uppfattar varandra Så att därför blev det ju väldigt kul också Så att jag uppskattade väldigt mycket Att få vara just en lyssnare i det fallet Sen fick du ju ett eget svårt avsnitt Att bita tag i Så det, det jämnade <laughs> jo, upp sig ja. ja, det gjorde ju verkligen det Jag hade inte orkat med båda två ja, Vad ska jag då säga Som var med på båda två <laughs> Ja, men det är väl... Någon måste ju dra det största lasset. <laughs> och det är alltid du, Danny, eller hur? Nej. Ja, ständigt den är Danny. Ja. <laughs> <laughs> oj, oj, oj, Nej, det var väl ett av de avsnitten som för min del var roligast att spela in, måste jag väl säga. För jag är ju psykologifanatiker och älskar att analysera den här typen av filmer. Och här, just när den här dialogen uppstår där man tycker lite olika och diskuterar eh, karaktärsutveckling och dylikt av vad det kan bero på det, det kan jag fastna för fullständigt när man sitter och pratar så det njöt av i, i fulla lag när vi diskuterar när alla men tystnar Mm. Mm. Jag tycker det märktes också för jag, jag har verkligen förstått att det är som din grej att göra också så att det var, det var kul att få lyssna på alla de ja, utvärderingar som du gjorde. för Det som att det märktes att du, du hörde hemma här och att du tyckte det var väldigt roligt att få göra de här analyserna. Mm. Det är ju också en utmaning att komma på bra filmer att titta på eller bra böcker att läsa som... ja. Passar alla så att säga. Nu är vi ju bara två i varje avsnitt. För jag och Thomas är ju oftast väldigt glada, popcornsrulliga och um, mm. går den vägen. Medan du gärna tar det lite mörkare och um, lite mer psykologiska. Och um, lika mycket som det har varit en utmaning det här halvåret så har det ju varit någonting som jag tycker har varit både nyttigt och har gett programmet en hel del. Vi får se om vi kan hålla samma balans framöver, jag hoppas det, för det, det kommer nog bara fortsätta att gagna oss allihopa. Utan tvekan, ja. Det är en av sakerna som jag är väldigt glad med över att ha med Pau här också nu i vårt escapist tåg För de filmerna är viktiga att få med också. Mm. Och eh, du drar ju det lasset väldigt bra, ska ju <skull> sägas. <skull> så. Ja, vad roligt att ni tyckte så. Jag hoppas att våra lyssnare inte har något emot att ta en sväng om i de lite mörkare träskerna även framöver. Och tycker att det är roligt att götta ...åt det lite mer mörka som finns i, i filmsamhällena. Sen är det ju lite kul, för du är ju även en monsterfilmsfantast- ...som man mm. kan höra när vi spelade in om Tremors. Så vi har ju även den vägen vi kan gå i framtiden- ...och det tycker mm. jag också ska bli väldigt roligt att vara inne och nafsa på. Det finns bara möjligheter nu framöver. De är oändliga- ja. Men om jag ska ta upp ett tredje avsnitt som är lite av en favorit så är det om en film som vi både så fram emot att få prata om men vi också in inför att prata om. Den hade en hel del dåligt rykte bakom sig. Det finns en hel del åsikter om den på webben som man har skummat igenom och fått tag i del av och man undrade, kan det verkligen vara så här illa? Och svaret vi kom fram till är ju Det är ännu värre För det är ju naturligtvis Birdemic som Jag pratar om Ja, naturligtvis. Ja, denna katastroffilm alltså. Som sagt, jag blir ju arg och upprörd bara av att tänka på den och prata om den. Oj, oj, oj. Är det inte det avsnittet som innehåller min favoritscen i Eskapisternas historia när Thomas helt förlorar fattningen i slutet och bara vrålar ut, det här är skit! <här> Ja, och det summerar väl helheten ganska så bra. <laughs> det gör ju det. Ja, alltså efter att ha måstat prata om den så länge och behövt dra upp allt som var dåligt och liksom tänka tillbaka på vad som verkligen verkligen gör att filmen är så horribel. Då, då hade jag ju verkligen inget psykiskt <laughs> då brast det. <laughs> ja, alltså vi hade ju lika gärna kunnat ha en och en halv timme där Thomas bara sitter och säger Det är skit, det är skit, det är skit. För grejen är ju den att vi har ju inga manus eller någonting när vi spelar in det här. Vi har ju oftast stolpar eller någon anteckning man har gjort för att komma ihåg– –att jag kommer ihåg att påpeka det där eller mm, gör sig mm. eller så. Det enda jag har nedskrivet som jag vill komma ihåg, det är vår klassiska inledning– –för den är vi överens om att den måste vi ha med oavsett vilket. Mm, mm. Men när det kommer till att ha anteckningar till en film– så är ju Birdemic den filmen jag tveklöst har haft mest anteckningar om. <laughs> För det var sida upp och sida ner med massor av utropstecken och frågetecken. <laughs> ja, det finns ju mycket att ifrågasätta i den filmen. Och som man känner att det här måste jag få också ta upp och säga hur dåligt det är mm. så det var samma sak för mig jag hade väldigt, väldigt mycket sånt här som jag tyckte var så sjukt tvivelaktigt som jag var tvungen att skriva ner <laughs> i frustration så jag tror det var bra att jag eller egentligen var det kanske dåligt att jag använde min mobil För att anteckna på, för jag tror att jag tryckte väldigt hårt på skärmen Hade jag haft liksom, pennor så hade jag ju nått ut dem För då hade jag bara knäckt spetsen hela tiden Även på bläckpennor mm, mm. Då tar du i rätt hårt om du bryter en bläckpenna Vet du? Ja. Uh, men det kanske är dags att köpa en ny mobil snart ändå. Ja, precis. Men det är ju ingenting som stämmer där. Och jag ska ärligt säga, jag tyckte det var jättekul- att sitta och bli upprörd över hur dålig filmen var. Både när jag tittade mm. på den och när vi pratade om den- och sen när jag var tvungen att lyssna på den- medan jag redigerade. <laughs> För vi hade väldigt mycket roligt att säga där. Mm. Och vi hade mm. en väldigt rolig diskussion. Vi var väldigt upprörda och väldigt bitra Mm. Jag har fått intrycket av våra lyssnare att de tycker att våra skitavsnitt är några utav de roligaste. Men eh, jag tycker vi har en bra balans i hur många skitavsnitt vi har på ett halvår nu. För jag vet inte om jag hade åkat göra ett skitavsnitt till varje avsnitt. <laughs> Nej, inte när de ligger på den här nivån i synnerhet. För att det är ändå ganska påfrestande just att... Eh... Att sitta och liksom behöva vara upprörd ett helt avsnitt igenom. För att man ska påpeka då att det här och det här och det här har gjort så himla dåligt. Mm. Hur är det möjligt? Ja, där fanns väl ingenting att njuta av överhuvudtaget i Birdemix och jag förstår att det var extremt påfrestande för er- när ni satt och spelade in. Ja, jo. Eftertexterna var väl den roliga att se- alltså, på filmen till slut. <laughs> oh, jag kan ju inte förneka att Thomas har en poäng där. <laughs> Men nu när vi har en, tagit upp alla våra favoritavsnitt så att säga- då har jag en liten grej jag vill skjuta in- Mm -hmm. Och det är därför att under det här halvåret har vi ju spelat in som sagt ett antal skitavsnitt. Men det är ju oftast jag och Thomas som har spelat in dem. Med ett undantag. Mm. Och då är jag så nyfiken på att höra. Efter att ha lyssnat på oss spela in skitavsnitt och sitta och vara bittra och irriterade över dåliga filmer och dåliga tolkningar... Hur var det att själv få um, göra en sådan upplevelse när visat ner och tittade på Inspector Gadget? Oh, ja, vad ska jag säga? Du satte mig på ett eldprov direkt där, tror jag, Danny, för det var väldigt mycket personligt agg som jag direkt fick mot just den här filmen. Inte bara på grund av hånet mot ursprungsmaterialet den tecknade tv-serien. Det fanns ju även en viss skådespelare som jag inte är så väldigt förtjust i som <laughs> behagar och förpesta närvaron i filmen. Jag, jag, jag förstår med en gång hur ni känner er när ni sitter och spelar in de här avsnitten. Och, och få uppleva det här horribla som eh, de här hemska filmerna är. Igen. Nej, det är, det är bara jag börjar skaka av lite ilska bara nu när jag sitter och pratar om det här. Så, eh, jag har lite svårt att lägga band på mig just nu. Ja, alltså, <laughs> det var ju väldigt roligt att kasta dig rakt in i det här även om jag inte hade en aning om vissa av dina personliga agg och liknande. Jag tyckte det blev ett väldigt roligt avsnitt i slutändan. Vi hade väldigt eldiga diskussioner, vi hade väldigt mycket att säga om vad som var rätt. Nästan ingenting. Mm -hmm. Och vad som var fel, allting. Så um, det, där är mycket att höra och där är mycket irritation och där är mycket frustration. Och det är precis så vi vill ha ett skitavsnitt som, mm. um, som det där och um, jag tror nog att det är lite eldigare än Birdemic till och med jag, um, jag vet inte riktigt vem av er som är argast i respektive avsnitt <laughs> ja men det känns ju som sagt kul att uh, Pavo också får uppleva den här ilskan som både du och jag jag har fått uppleva så många gånger över alla de här frustrerande dåliga filmerna så <laughs> välkommen till våran värld <laughs> ja, tack <egentligen>. för det <laughs> men uh, ja det är bara skönt att det inte blir så pass ofta man tar sig an de här avsnitten För min tunga blir nog sönderbiten till slut När jag försöker <laughs> hålla svordummar Och annat tillbaka Så det är skönt att den tungan får En chans att läka sig mellan åt också <laughs> ja, Vi försöker ju att, att ähm, Dra till med alldeles för mycket svordummar och liknande För ähm, mm. det, det billiga sättet Att komma undan med någonting Att bara liksom, ja det är Bip, bip, bip, bip Och så vidare <laughs> Medan det är mycket intressant om man kan motivera det lite mer. Det funkar inte där för det här och det här och si och så och bla bla bla. Mm. Och det gled ju fram ett par riktigt syrliga svordomar här och där. Ja. Nej, vad säger du? Det blev inte allt för grovt va? Jag minns inte vad det är. jag kastar ur mig i vredmordet Det blev en fullständig blackout kanske? Lite så ja. Men på tal om blackout och att inte riktigt veta vad det är man säger egentligen. Vi har ju alla lyckats åstadkomma en hel del bloopers under det gångna halvåret. En del riktigt taffliga och en del bara lite små pinsamma om vi säger så. Oh, man fasar nästan att få reda på vad det är man har sysslat med under de bortklippta delarna av de här avsnitten. Oh, jo, verkligen. Alltså det mesta försvinner ju som bara man gör en omtagning och så sedan tänker man inte så mycket mer på det. Men nu ska ju alla kort på bordet <skratt> <skratt> antar jag. Jag är Inte alla om vi säger så, för då skulle vi sitta här ett helt avsnitt och bara lyssna på oss <skratt> som, som sitter och harklar så och inte vet vad vi håller på med. Mm. vilket är ungefär vad vi håller på med i vanliga fall också så skillnaden kanske inte skulle vara så stor men skämt och sido när jag har suttit och redigerat har jag inte kunnat låta bli att spara en del av de här roliga och lite pinsamma felen som har uppstått eller eh, när någonting har hänt som har varit bortom ens kontroll och så vidare och så vidare och eh, jag har ett litet urval av eh, de jag tyckte var de absolut roligaste så eh, vad säger ni ska vi, eh, ska vi ta och lyssna på hur, eh, hur fel det kan bli Usch, med viss nervositet får jag väl gå med på det hela kanske Jo, samma här också. Det är, bara att, det är bara att bita ihop och så genomlider man sina ja. egna misstag. <laughs> Men då gör vi som en plåsterlapp. Vi, vi tar det med en gång och så är det smärtsamma sen. Det är himla tråkigt det där verkligen. För som sagt, jag tycker att Sagan om ringen eller Wheel of Time-serien är helt makalös verkligen. Jag, jag hittade verkligen, verkligen... Du, du sa Sagan om ringen nu, vill jag bara påpeka. sa Sagan om ringen? Ja. Men gud. Ja, Okej. Okay. <hör> Förlåt, ja. jag Vad tänkte... Ja, nej, tack. Jag inte att inte komma på, gjorde du en jämförelse att de båda var väldigt bra, eller? <hör> <hör> uh, nu ska vi se, varför jag hoppade in när jag sa... Att du, du. du uh, men jag tycker ju att... Ja, jag kan bara uh, jag, jag bara ta det från att jag sa att... Uh, uh, Jo, ett år efter att ha förhindrat Ras Ghul från att förinta Gotham City så fortsätter Bruce Waynes alter ego Batman Att åka att tåg köra... Ja, att åka tåg, det är det enda de gör i den där förbannade staden Sa <laughs> jag bittert Verkligen <laughs> det, det är ju svårt nu när han har ramponerat den här monorailen Ja, det, är inget, ja, det där är väl spök tåget helt enkelt då, som <laughs> fortsätter att flåga <laughs> Jag tar om allt denna galning har inte bara Batman på sin radar utan även Harley Dent. Fast beslutat vi... Du sa Harley, Harley. Harley. Ja jävlar jag har skrivit Harley där. Jag heter Danny Arling. Och jag är tåget Thomas Engström. <laughs> Thomas the Tank Engine. <laughs> jo, i ett tungt kriman... Kriman... Krimman. I tunga krimman. Ja. Har du inte hört det som man säger kriminaliserat nu, mina? Det, det är nyslang är det där. Ja, det är nyslang Jag gjorde det nyss. Det är ashet, verkligen. <laughs> Ryckande färskt. Ja. brända inte. Ja, det är kanske det jag har gjort, brända med tungan Du ah, tycker för mycket varm mjölk <laughs> Kriminaliserat kriminaliserat. Det var en som är lam, sa han. Jag hade inte tänkt att ta det här riktigt lika långt, men det, det är kul att du roar dig. Måste ju göra det Vänta på att tåget ska passera Ja, jag menar det Det är ju ändå ganska många sekunder där Alltså, irriterande många De känns ju verkligen Så att någonting måste man hitta på Och varför då inte bräka lite grann i radio Blö, blö, blö, blö, blö, blö Nu fick jag tung häfta igen Det känns också fel En gång till har en... Ja, det är lugnt <laughs> Ta det lugnt Djupdandetag Okej okay. Yeah. Okej, okay, jag tror väl om det då. Jo, mm. tåget säger nej. <laughs> jag tåget säger nej. <laughs> Jävla nej säger jag tåget. No train! No train! No train! no train. <laughs> Hej och välkomna till S-Dö! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Jag tror att det där kommer låta utmärkt det, det tror jag också Det spikar inte oh. alls någonstans Ja, nej Och nu är jag ju nästan avundsjuk på dig som får det här avsnittet Det kommer att ha jätteroligt För jag menar, okej okay, att det ska komma en till En till Jurassic Park men, men den ska ju ändå väl Steven Spielberg fortfarande stå för Steve Girl? Steve Girl, ja det... Va fan, Vad sa jag där, Steven Spielberg? Ahem. Hon drar om tåg hela tiden. Hon vill köra tåg. Hon vill bli logförare. Hon vill inte vara krigare. <laughs> Nej. Hon vill dra ingen växelspak. Och säger nu kör vi. Åh oh, jävlar, det där var ju mer ja så. <laughs> Jag går in på scenen istället. <laughs> Men även om han är den Clarice träffar först. Så är det Hannibal som tar för sig av utrymmet. Och försöker fylla upp Clarice. Vilket lät väldigt sexuellt. <laughs> jag höll på att börja skratta där. Men... <skratt> För ja, naturligtvis. Hon är det uppenbara kärleksintresset. Givetvis. Ja, det märks väldigt tydligt. Dessutom när Ridley really väl får skott på henne säger <skratt> jag. <skratt> och hela skådespelarenssemblen som är inblandad här. Gör överlaget ett bra jobb med dessa roller som de har nej, det är sjukt. Obaldeklämma, Jag blir mer och mer sugen på att prata som en thermian. Gör inte det! <laughs> nej, när Klaa pra pratar... Nu blir jag lite Amerikan. American? Jag ska ta om det från början. Oj, där var det mycket man hade i den porten vill jag verkligen lova som plågsamt kommer tillbaka Ja, men just ja. Och när jag råkade se på det där ja men, just. <laughs> ja, men det är oundvikligt att det blir fel ibland för man sitter och har ja. så många tankar som far runt i huvudet och man mm. vet vad man vill ha sagt men man hittar inte alltid orden och tungan hinner inte med och ja så blir det lite... lite, blir det, lite blir det. Ja, <laughs> det blir det lite blir eget språk. Eller så blir det de här grejerna som kommer ut inte riktigt så som man hade tänkt sig och får en helt annan mm. innebörd. Mm. Hust, mm. hust, fylla ja. upp, hust, hust. <laughs> det var riktigt läskigt. <laughs> ja, faktiskt. Oh. Oh, jag kan säga att det var, det var inget sexuellt alls i tankarna när jag sa det. Men när man hör själv hur det låter när det kommer ut av munnen mm. Oh, mm. Vänta nu här, på, vad var det där? <laughs> <laughs> oh, yes, yes. Men många problem vi har har ju inte varit bara att vi har sludrat med tungorna utan vi har ju även haft mycket yttre som har stört också. En hel del mer än vad vi har delat med oss nu men... Mestadels har vi haft mycket tågproblem under det senaste halvåret. Mm, mm. Och det är ju för att du har haft väldigt mycket tåg hemma hos dig när du bodde i Japan. Ja, jo, det, det var ju verkligen ett mörker det där. Alltså, det är så himla skönt att kunna sitta här nu där det är tyst och lugnt omkring en, Så att man inte med jämna de ska måste bli avbruten. Mm. Och speciellt bara för att försöka komma då tillbaka på banan igen. Det är så lätt att man tappar bort sig. Mm. Så... Men det har ju lett till ett par väldigt komiska ögonblick i alla fall. <laughs> ja, alltså, jag tror inte många förstår exakt hur ofta det kom tåg hemma hos dig när du bodde där. Alltså det var mellan fem och tio minuter mellan alla. Oj. Mm. Och säg då att man håller kanske på en, en tre, fyra timmar och pratar och spela in- och sitta och snacka annat också mellan varven. Det blir väldigt många tåg under den ja, tiden. Visst, ja, för det, det var ju två linjer som gick här utanför också. Så att jag hade ju när man ska sitta och spela in för det är ju då, det hörs som sagt. Jag stördes ju aldrig av det privat. Så jag har ju som sagt några gånger i eh, våra Guy podcast, men. Eh, när man sitter och spelar in, det är då man verkligen märker att jäklar, alltså det går ju faktiskt tåg väldigt ofta, för det är två linjer och de ska ju gå så här 5-6 gånger i timmen ändå mm. Ja, det måste ha varit väldigt enerverande att ha så många avbrott, alltså bara för tågen som passerar, det låter ju mm. jättejobbigt ju Sen hade vi ofta tur också att en del kom ju medans det var jag som höll på att prata. Ja. ja. Och när jag då ville att Thomas skulle hoppa in så väntade han kanske bara på att ja ah, okej, okay, det här tåget håller på att passera och eftersom att jag hörde det så visste jag också att okej okay, nu är han tyst lite extra bara för att um, vi inte ska ha det där förbaskade brusandet i bakgrunden. Ja, precis. Det, det ska sägas att det var ju ändå tursamt nog att man kunde helt enkelt pausa lite längre eller man behöver kanske inte pausa överhuvudtaget för då höll ändå Danny på att prata och då var det som liksom inte hela världen om det var ett tåg som åkte förbi bakgrunden utan det var ju mer just när man ska börja säga någonting eller man har börjat säga någonting eller mitt i en mening så måste man hitta en snabb paus. Jag kunde ju ändå höra tåget komma innan det verkligen hörs på inspelning mm. så då kanske jag var snabb ibland i vissa meningar och avsluta och komma till åtminstone om inte en punkt så försöka komma till en bra paus där jag bara kunde hålla... Hålla mig tyst då i de här typ 10 sekunderna som det tog för tåget att passera och sen fortsätta därifrån. Ja, alltså det är ju frustrerande och man kan ju höra ett och annat tåg fortfarande kvar på inspelningen därför att, ja, du var mitt inne i en analys och du ville fortsätta mm. och det mm. gjorde du ju helt rätt i. Men när det var de här riktigt aggressiva tågen som kom ibland som verkligen brusade och dunkade och störnade och hade sig så det ville man ju inte bara ha med, det blev ju bara för mycket. ja. Men i slutändan så, så blir det ju bra när man har fått äm, klippa till det och filtrera ljudet så gott man kan. Ja. Men äm, ja, det är intressant hur mycket som kan gå fel under en inspelning. Och det är inte bara att man inte riktigt vet vad man håller på att säga utan det är ju alla ljud omkring en. Vi har ju varit inne på det ämnet många gånger tidigare att folk håller på med någonting utanför så det bonkar, bankar och slår. Eller någon springer i lägenheten ovanför så det dundrar som Oscar och så vidare och så vidare. Och det är ju ljud man inte tänker på till vardags därför att ja de är där, de håller på med sitt. Det behöver väl inte göra mig om. Men så fort man tar på sig hörlurarna och startar mikrofonen, då är det ju extremt frustrerande. Mm. Ja, ja visst. Det är som sagt, det här redigeringsarbetet, alltså det tar ju tid. Mm. Det här är en av anledningarna till varför det tar så mycket tid. Det är först när man sitter med med just som man upptäcker alla fel, mm. alla misstag allt som är både ofrivilligt och som man inte alls kan påverka ja, det är mycket som händer ja, vi bor ju alla tre i väldigt livliga områden så det blir ju en hel del ljud som man måste försöka klippa bort men det har, det har gått ganska bra skulle jag vilja säga inte mm. lysande. Jag hade gärna suttit i en liten studio som var helt ljudlös och haft jag där och kunnat spela in ostört. Men, <laughs> ja. men för vad det är värt så tycker jag att det har, det har slutat rätt bra kvalitetsmässigt. Ja, det är skönt att höra att det inte har varit allt för mycket oljud runt omkring som har stört allt för mycket i alla fall. För visst finns ja, det ju ljud precis överallt vad man än håller på med så det gäller att försöka isolera sig så mycket som det bara går. Och mm. äh, ja, det är skönt mm. att du lyckas mm. rätt så hyfsat när vi spelar in i alla fall. Ja, och räta ut alla små frågetecken. Mm. Men äh, de kan mm. vara frustrerande, det kan jag inte förneka. <laughs> men eftersom det är jag som oftast har hand om redigeringen så är det jag som oftast har mest kontroll till hur äh, slutavsnittet blir- vad som kommer med och vad som äm, hamnar på ä, golvet i klipprummet. Men äm, jag är ju nyfiken. Vad tycker ni om programmet? Om äm, upplägget och äm, vad vi tar upp och vad vi inte tar upp. Och äm, hur, det, hur det fungerar. Kän, känns det bra? Vad har ni, vad har ni för tankar överlag? Jo då, jag känner mig fortfarande nöjd så här efter ett och ett halvt år ungefär som vi har hållit på nu trots allt det, det var ju som det var ju som kanske lite skaket till den början men det var ju för att vi behövde ju samlas också det var liksom någonting som vi inte har gjort sedan tidigare och man var inte säker på hur skulle man börja var skulle man gå och hur skulle allting avslutas men jag tycker verkligen att vi har fått en bra stomme på det hela och att avsnitten känns väldigt sammanhållna och att vi lyckas ta upp både vettiga punkter men också att vi hittar intressanta filmer som är värda att ta upp och just hålla en bra diskussion kring. Ja, ja jag har ju inte hållit på lika länge så den här, det här halvåret har ju varit min upplärningsperiod lite grann och försöka hitta min plats i, i Eskapisterna och eh, speciellt hitta eh, rätt kombination med, med Danny och hur vi pratar sinsemellan och sådär. Så det har varit mycket mm. nytt för mig och man har känt sig lite osäker. Så det har varit en väldigt intensiv inlärningsperiod. Och jag ser ju bara positiva förändringar i vårt samarbete framöver i hur vi kommer att utvecklas när vi mm. väl har etablerat en bra kemi och ett sätt att prata sinsemellan inom pisterna mm. så jag tror det, det bara blir bättre och bättre. Jo ja, men du är nöjd med vilka punkter vi tar upp och hur vi tar upp dem och att vi lägger ner så mycket tid på historia och karaktärer och Tar det visuella i efterhand och um, kör en mer sammanfattad version av det. Det kan ju visserligen bli väldigt långt det också naturligtvis, mm. men vi håller ju allting väldigt separerat eller försöker åtminstone. I vissa filmer är det nästan omöjligt att separera det visuella från um, karaktärer och så vidare och så vidare. Men um, jag, jag tycker ju själv att det är rätt så skönt att vi, vi fokuserar på ett par punkter. Att vi först pratar om historien. Att vi pratar om respektive karaktär som vi tycker är relevant att plocka upp. Och att sen titta på, ja, som sagt, det visuella. Alla specialeffekter, klippningen och så vidare och så vidare. Det är ett format som ni är bekväma med. Ja, men det formatet tycker jag det är så väl inarbetat. Och det, det fungerar väldigt bra att det flyter suveränt in i varandra och det är ändå rätt skönt att kunna dela upp det i filmens olika beståndsdelar och ta hand om dem en i taget. Om det sedan flyter in lite i de andra punkterna som må det vara så. Men det, ja, jag tycker att det är ett bra upplägg som som, som verkligen fungerar för eskapisterna. Ja, jag, jag håller med som sagt. Jag tycker definitivt att vi, vi har en bra stomme nu att stå på och speciellt med den erfarenheten som just eskapisterna som program har så tycker jag definitivt att ja det, det är hållbart och det fungerar väldigt bra som det gör nu. Jo för när vi började att fundera på hur vi skulle göra programmet en gång för ett och ett halvt år sedan ungefär så mm. var ju en av tankarna att vi bara skulle prata om en film eller en bok rakt upp och ner. Vi skulle inte um, fokusera på någon specifik detalj eller liknande- utan vi skulle bara låta um, samtalet rulla på så som vi ville ha det. Mm. Men vi upptäckte ju när vi bara satt och pratade för att se hur det lät- i, vad ska vi kalla det för, en, en liten prototyp när vi gjorde- ja, ja. att det blev så fruktansvärt rörigt- för helt plötsligt börjar någon prata om en visuell effekt- och sen hoppar någon tillbaka till, till handlingen och vill prata om någon detalj där. Vilket inspirerar den tanke om att prata om en, en skådespelare som kanske bara är semi viktig för handlingen. och Det blir mm. väldigt mycket fram och tillbaka. Och det är inget fel i det. Det är ju så som en vanlig diskussion oftast ser ut. Men när man då vill göra ett program som ska kännas som Ja men vi går igenom det här och vi försöker att vara så proffsiga som möjligt även om vi bara är entusiaster och vi bara gör det här som infotainment så var det bättre att ha någon form av struktur. Och då snickrade jag ju ihop grundstummen till det vi har nu och sen började vi ju utveckla det i samband med att vi faktiskt spelade in och vi kände att här funkar det, här behöver vi tänka lite på det och så vidare och så vidare. Och jag är ju väldigt bekväm med strukturen som vi har nu. Men det är väl mest för att jag har varit med i varje avsnitt och ni har varvat lite med varandra på slutet här. Ja. Så jag var ju naturligtvis jättenyfiken på att höra era åsikter om det här. Men det är ju det är skönt att veta att det är någonting ni är bekväma med. Och jag hoppas verkligen att våra lyssnare också tycker att den här programstrukturen är det optimala. Mm. Men det är klart att det ju varit roligt att höra vad våra lyssnare tycker. Så har ni en åsikt eller tanke på hur eskapisterna är upplagt, skicka ett mejl eller lägg en kommentar och, och säg vad ni tycker. Så kan vi ha det i årtanke inför hösten sen, för um, vi vill ju naturligtvis bli bättre och vi vill ju naturligtvis leverera en bättre slutprodukt. Men... Mm. Mm. Men samtidigt måste vi ju göra det så som det känns bra Och just nu tycker jag att det har känts suveränt bra Även om man ibland eh, kör ner sig lite i diket och inte riktigt vet hur man ska komma vidare Men det är ju där eh, klippningen kommer in som en eh, befriande välsignelse Ja, ja det är tur att allting fixar sig efter arbetet i alla fall Ja visst, <laughs> det är det ju verkligen, det har vi ju fått svart på vitt nu alldeles nyss <laughs> Men det som, det som du säger, det skulle ju vara väldigt roligt att få höra vad just ni som lyssnar på avsnitten har att komma med för både förslag och tips och jag gärna lite, lite beröm också. Det, det skadar ju liksom aldrig att man vet att den produkten man försöker liksom att att få till faktiskt blir tillfredsställande i slutet för man är ju alltid lite orolig över det och även om man kan tycka att det låter bra så, man är ju väldigt självkritisk, det är man ju mm. så vi tar ju hemskt, hemskt gärna emot just både ris och ros och eh, framförallt då tips och förslag och sådär, är det någonting man inte tycker funkar så då, då ska man självklart säga det så att vi, vi kan liksom ta det i åtanke och och kanske göra någon förändring. Och det är ju som man brukar säga med smickor kommer man ju långt hus, hus. <laughs> <Ja>. <laughs> precis och med det så börjar det kanske bli dags för oss att avrunda lite smått och inte bara för avsnittet utan för halvåret i sig för vi kan ju behöva ett litet sommarlov nu från eskapisterna och vila upp oss lite eller vad, vad tycker ni pojkar? Jo tack, det hade väl inte skadat med lite, lite extra ledighet så här på sommarkvisten och kunna ta det lite lugnt och bara njuta av tillvaron. Ja, för även om vi vi njuter ju fulla drag av att läsa böcker och se på filmer och ja, utforska tv-serier och sådant. Men som sagt, det är skönt att får vila både ögon och öron och så kanske man bara tar den här eh, picknicken istället som, som vi pratade om i början. Det är skönt att bara träffas och inte behöva se på film utan bara träffas och helt enkelt prata som vi har gjort här och nu. Och hur roligt vi än har det och hur kul det än är att spela in och hur mycket vi än får ut av att sitta här och diskutera och dela med oss av våra åsikter. Det tar ju mycket tid och det blir ju ett måste i tillvaron. Så... Det är skönt att få ta lite ledigt ibland Även om det är för någonting man tycker väldigt mycket om att göra Men det är ju, det är ju för att man inte ska tröttna på att göra det Ja, visst är det ju faktiskt så. Det det är som med allting att det det kan bli för mycket av det goda. <laughs> Till och med när det gäller kaffe och glass och sötsaker mm. och eskarpiss, speciellt alltid kombination. <laughs> Då tror jag man får både en magknip och man får ont i ögonen och man får njuta, det blir bara dåligt. Ja, minst sagt. Men äm, det är ju skönt att få ta en liten time out och bara sitta och njuta i tillvaron och inte ha en inspelning som väntar eller en deadline som ska fyllas på torsdagarna deadlines har vi alla gott om ändå men eh, mm. vi kan ju få vara lediga från en åtminstone <laughs> Exakt. och ingen behöver ju vara orolig för vi kommer ju naturligtvis tillbaka efter sommaren jag kan avslöja att vi kommer tillbaka den 14 augusti pigga, utvilade och hungriga på att ta oss an nya utmaningar och det blir ju väldigt intressant nu i höst för eh, det finns ju väldigt många spännande teman på hösten som man kan dra nytta av när det kommer till både böcker och film. Ja, oh ja, det finns ju bland annat ett Halloween-avsnitt att se fram emot. Det ska ju alltid fyllas på något speciellt vis och jag tror att vi kan ha kanske någon idé redan nu. Det har i alla fall jag om vad man skulle vilja titta på till dess. Men visst, och redan nu börjar det gå åt mörkare tider så det är dags att börja planera inför det här den spöklika högtiden som vi har framför oss. och Ja, det ser jag fram emot. Och vi ska ju naturligtvis ha en upptrappning till Halloween också, precis som förra året. Mm. Och mm. det är ju lite av eh, min favorittid att titta på film. Jag, jag tycker bara att det är väldigt mycket spännande filmer på just det temat och... Eh, jag hoppas att ni ser lika mycket fram emot det som jag gör. Det vet du, Danny. <laughs> ja, jag misstänker att det blir i synnerhet någon form av så här pavos månad när han kan <laughs> <laughs> titta på monsterfilmer och dessutom gåta ner sig i så här riktigt mörka historier och bara känna att ja, nu. <laughs> Då mår jag bra. <laughs> ja, dem. <här. laughs> för analysera dem. <laughs> ja, för vi har ju en liten lista på filmförslag vi har gett. Och um, vi har ju de uppdelade i kategorier och liknande. Och Paavo har ju gett en hel del spännande förslag som jag är sugen att sätta tänderna på. Mm. Men uh, när vi satt och planerade så var vi ganska överens om att det här känns inte som våra filmer direkt. Vi sparar dem till hösten för där kommer vi verkligen att få ut både atmosfären och um, hela årstiden kommer att kännas rätt. Så uh, ja... Ja. Det var direkt någonting, det var med stora bokstäver Hösten, utropstecken, utropstecken, utropstecken Då vet ni vad ni har att vänta er i framtiden Det blir bara mörker och elände för er <laughs> lyssnare <laughs> Precis, ja Jag ser fram emot det Ja, fast vi ska inte skrämma upp dem alldeles för mycket nu Du hade en, en hel del spännande och roliga titlar också på din lista Så vi ska inte slukas av något total mörk här inte Ja, jag kan ju alltid slänga in en massa härlig Ghibli dessutom. För Miyazaki kommer vi alltid att få återvända till så länge som jag finns kvar i programmet och styr och ställer jag också. Det tror jag är en regissör som binder oss alla samman. Att alla mm. av oss njuter något fruktansvärt av Miyazakis filmer. Ja, det finns ju så mycket att hämta i de filmerna. Så det förvånar mig inte alls att um, vi alla har uh, en viss plats i hjärtat för Studio Ghibli och deras produktioner. Mm. Ja, men med det sagt så är det väl dags att dra oss tillbaka för denna gången och ta oss i kast med att njuta av sommaren ett tag. Ja du, jag tycker det låter som en fantastiskt bra idé. Det är dags för oss att få njuta lite av solen och njuta lite av ledigheten. Lika mycket som jag ser fram emot att få komma tillbaka sen. Absolut, det ska, bli, det ska bli lika trevligt nu att få som sagt, luta sig tillbaka lite grann och njuta av förhoppningsvis några somliga dagar som att sedan kunna njuta av att få hoppa tillbaka in i filmvärlden och analysera och diskutera. Mm. Ja, för hur roligt än är det att spela in så kan man behöva ladda batterierna lite emellanåt för att... Kunna fortsätta att leverera i samma klass av underhållning som eskapisterna faktiskt levererar. Vi, vi försöker ju, sen får vi ju se om våra lyssnare faktiskt tycker att vi levererar på den punkten. <laughs> ja, de får ju som sagt gärna höra av sig och dela med sig om vad de tycker egentligen. Så det ser vi faktiskt jättemycket fram emot. Men med det så tackar jag så mycket för att du var med idag Thomas. Och ett stort tack till dig Pavo för att du också ville dyka upp och prata lite inför sommaren. Och tack till alla våra lyssnare som har följt oss under det här halvåret. Vi eh, försvinner ett tag men vi kommer snart tillbaka igen. Pigga, raska och hungriga. Och då tar vi oss an en helt ny serie filmer och böcker. Men tills dess... Njutet av sommar, njutet av sol, så hörs vi snart igen. Jag heter Danieling. Och jag är Thomas Engström. Och jag heter Pavo Hemmingsson. Det här var Eskapisterna.